Nem. nem. a fogom magam? Zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. <Sessz> Elég. Mijal a járossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? <Sessz> A perceken a Csepeli polgármester, aztán jön Erzsébet város polgármester, aztán jön Fürjes Balázs, hogy aztán átadja a stafétabot Györgyevics Benedeknek. Hogy mi önök és én mikor fogunk tudni beszélgetni, nagyjából fél kilenc után, addig még eltelik közel 80 perc. Ma, 2020. május 7-én. Csütörtökön. Három perccel, negyed, nyolc előtt Ez a kéfejjáncsi minden, amit az, az napról tudni kell Vagy érdemes a Hallgatók és Fia János műsora nem lennék játéka mindenféle szélnő. Jó reggelt kívánok, lehet? A vonalban Borvé, Léner, Csepel, polgármester, még nem beszélgettünk, hát illetve beszélgettünk privát a telefonban, de adásban még nem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Kevés időnk van, bár annyira nem. Ön nem biztos, hogy hozzá van szokva az én kérdezési stílusomhoz, miután Viszonylag rövid az idő, nem azt mondom, hogy úgy fogok kérdezni, mint egy ügyész, de meglehetősen tényszerűen kérdezek, ami nem jelenti azt, hogy ha valami nem stimmelne, akkor ön ne tegye azt meg, hogy kijavít. Kérdés. Az első kérdés az, hogy mennyiben helytálló az az információ, mely szerint, ahogy ezt korábban egy szobor kapcsán mondták, amely a belvárosban jelent meg, az élepre alatt kezdtek el dolgozni a hajdan volt nagyon híres pszichiáterről elnevezett intézményben, amely ha nem is évtizedek óta, de hosszú évek óta üresen áll. Nem értem teljesen a kérdését. Tehát a... Nem tudom, hogy mi nem napot... érthető rajta. Azt kérdeztem öntől, hogy igaz-e az, hogy éjszaka dolgoztak egy épületen, ezt követően, mintán ezt tapasztalták a csepeliek, megkérdezte az önkormányzat, és megkérdezték a helybeliek, hogy mi történik, és akkor kaptak -e egy választ. Ez egy relatíve érthető kérdés, így 14 perccel, 7 óra után. Kicsit vegyesebb a képennél. Uh, tehát mi észleltük, hogy munkavégzés van, eleinte napközben dolgoztak, illetve éjszaka és amikor észleltük és megtudtuk azt a munkásoktól, hogy egy hajléktalan szálló ö, dolgoznak értben, tehát hogy hajléktalan szállóban alapítsa, alakítsák Csepelbelvárosának ezt, ezt az egyébként egészen impozáns épületét kár, hogy igazából használatlan, vagy nincs úgy kiasztán, hogy kellene, akkor kérdeztem meg Karácsony Gergelytől nyílt evélben, hogy... Ez egy fővárosi tulajdonban lévő épület, jól tudom? Ez egy tulajdonképpen fővárosi tulajdonú, de vegyes tulajdon is, mert a mellette lévő épület valamilyen szinten összekapcsolódik, és társasházi formában is a. van, de alapvetően mondhatjuk, hogy igen, maga az iskola épület, az a fővárosi önkormányzat. Miután üresen? Van, ami nem tudom pontosan, hogy üresen azért ki volt az adva az elmúlt években is különböző tevékenységekre, de alapvetően úgy tudom, hogy oktatási tevékenységek... Tehát nem szállásképpen szolgált? Nem Tehát ez egy volt iskolépület, de Szki Gábor záratta be az iskolát 2007-ben, és hogy visszatérjék a kérdésére, amikor, itt azt megkérdeztem, utána gyakorlatilag már csak az éjszakai munkavégzésre álltak át, uh, láthatólag leginkább éjszaka dolgoztak, ez saját szememmel is tapasztaltam volt, hogy éjszaka 11-kor uh, égett a dolgoztak, illetve hát ez rendszeres volt ha ezekben a napokban. Ha a dátum nem stimmel, akkor majd kijavít engem. Én úgy tudom, hogy nyílt levelet talán először, talán törölve, április 27-én hétfőn intézett a főpolgármester úrhoz, amelyben arról ír, hogy Csepelel a Táncsismiáj utca 82-84 szám alatti hajdan volt iskolaépületben, amely a fővárosi önkormányzat tulajdona olyan munkálatok kezdődtek, amelyek egy ingatlan átalakításával kapcsolatosak, és ezen átalakítás céljával és a későbbi hasznosítással kapcsolatban a főpolgármester semmilyen egyeztetés semmilyen tájékoztatás nem kezdeményezett illetve nem folytatott cseppel önkormányzatával nevezetesen önnel. Így van, az így igaz. Az április 23 én volt az a levél, és 28-en erre meg is jött a válasz. Tehát én azt hiszem, hogy egy kulturális, diplomáciai együttműködésben meg alapvetően a az általános szabályok szerint is, hogyha egy ilyen lépésre készül ráadásul senkivel nem egyeztet a karácsony gergely, mert mint úgy értem, hogy semmiféle közgyűlési döntés nincs mögött, a semmiféle bizottsági döntés, hogy ebben a veszélyhelyzetben most egy személyes döntés hozol, akkor azt hiszem, hogy illet volna a Csepeliek véleményét kikérni, nyilvánvalóan abban a formában, hogy fölveszi velem a kapcsolatot, és akkor tudtunk volna egyeztetni. Ha ez megtörtént volna, akkor én mindenféle mindenféle tárgyalóasztal mellett Igaztán el tudtam volna neki mondani, hogy először is a kelleti szabályozási besorlásunk ez nem engedélyezi meg, hogy ezen a területen uh, hajléktalan szálló uh, létesüljön. És azt is el tudtam volna neki mondani, hogy van elegendő férőhely Csepelen, és hogyha valóban a megoldást kereste volna, akkor azt hiszem, hogy megtehette volna, hogy közösen fölvesszük a kapcsolatot mondjuk azokkal a Csepelen már működő hajléktalan uh, szállókkal, a, amik itt vannak, hogy milyen kapacitásuk van, illetve, hogy hogyan tudnánk ott elszeparálni ilyen helyet. És a belegondolsz, szerkesztő úr, azért az nem életszerű, hogy bármelyik hallégtalan szállon is, hogyha egy koronavírusos megfertőzéssel ott tartózkodó embert diagnosztizálnak, akkor nem életszerű, vagy az ott maradjon ebben a közösségben. Jó, hát ö, ö, amit én tapasztaltam az akta áttanulmányozása folyamán, abban én alapvetően az improvizációt véltem felfedezni a főpolgármesteri hivatal részéről, amely improvizáció együtt jár egy olyan sor elemmel, amely veszélyhelyzet idején attól függően, hogy a partner mennyire konstruktív, vagy mennyire érzékeli azt, hogy akarata ellenére történnek a dolgok, hát nem minden szempontból alakult harmonikusan hozzátéve, hogy amire ön utal, és amit rendelkezésére bocsájtott a sajtónak, az egy páratlan gesztust mutat a főpolgármester helyettes részéről, aki válaszolt önnek, hiszen nem a főpolgármester válaszolt, hiszen azon kívül, hogy ő részletes leírását adja annak, amire önkíváncsi volt, levelét az alábbi sorokkal zárja konkrétan Kis Ambrusról van szó főpolgármester helyettes. Remélem, hogy a legszegényebb budapestiek védelme és az ezzel kapcsolatos általános járványügyi érdekek kiszolgálás egyaránt olyan célok, amelyekben polgármester úr támogatására is számíthatok. És itt jön az a mondat, amely nem jellemző a magyar közéletben, ez pedig így szól, egyúttal szíves elnézését kérem, hogy az előzetes tervekről mindeddig még nem tájékoztattam önt erre, Természetesen legkésőbb az ingatlan használatba adásáról szóló döntést megelőzően sort kerítettem volna, ami azért nyílt bevallása annak, hogy az egyeztetés nem történt meg, és valójában innentől kezdve nem jogi kategóriaként őre bízza, hogy Ebben a formában immáron elfogadható-e az ön számára, pontosabban mondva a sepediek számára ennek a hajléktalan szállónak a létesítése, de azon kívül, hogy egy udvariassági gesztus tartalmaz, ami Magyarországon ritka, mint a fehér holó, nyílt bevallása annak, hogy egy nagyon fontos elemet a főpolgármesteri hivatal teljesen mindegy, hogy melyik alkalmazottja az ön tájkoztatása és az ügy érdemét tekintve kihagyott. Ezzel már azt gondolom, az is elég beszédes, hogy nem Karácsonykelgé válaszolt. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen ügyben, egy ilyen jellegű ügyben, vagy bármilyen kerületi jellegű. Lehet, hogy neki nehezebbre esett volna elnézésként. Megtehette volna, hogy ő válaszol. Ez egy dolog. Nyilván volt egy udvariassági bocsánatkérés, amelyet a. Van egy udvariassági a... referens, tehát a főpolgármester döntéseket Igen, hoz más elnézéstől? Hogy mondjam, tehát abba gondoljon bele, hogy, a, hogy egy normális életközösségben, amikor egy társasházban mondjuk valaki felújítja a saját lakását, ami teljesen normális dolog. Akkor nem ezt a részét a... tökéletesen értem, ne, ne, ne kezdjünk pár az az zamokat keresni, értem. mert nem, nem, nem maradt idő az érdemi dolgokra, tökéletesen értettük a történet eddig. Azt kérdezem öntől, hogy az online petíció gyűjtés ez ez időtájt kezdődött vagy később? Az online petíció gyűjtés az gyakorlatilag akkor kezdtük el, emlékeim szerint, már tévedhetek egy napot, de azt hiszem, hogy akkor kezdtük el, amikor megjött a válasz. Tehát amikor 28-án megjött igen. a válasz, akkor úgy emlékszem, hogy akkor indítottuk el, és tényleg néhány nap alatt jött össze. Ezt konkrétan a egy Ábel Attila nevezetű úr kezdte, aki és a kapcsolat. Tisék! Az alpolgármesterre ezt a feladatot biztom rá, hogy indíts el. És közel 5000 aláírás volt, amikor én láttam Igen. ezt, akkor 4730 volt. Éppen csepelen hány alaknak? Hát Cseppelen a bejelentett lakcímmel rendelkezők, azok 73 ezeren vannak összesen, de mindenki a két év, az kb. 80 ezer ember. De nem csak a petíció száma magas, hanem a megkeresések száma. Tehát azóta engem folyamatosan szórítgatnak le az utcák Haho. Eltetszik tűnni időnként. Haho, haho. Ha Én itt vagyok, nekem itt a vonal. Az lehetséges, ott van vonal, de itt meg nem hallani. Most már lehetett hallani. Ő ne kérjen elnézést. Az, hogyha rosszul lehet önt hallani, arról ön egyáltalán nem tehet. Tehát az elnézést kérés. és tartsuk fel ennél rosszabb helyzetekre. Jó. oké. Tehát a lényeg az, hogy rengetegen megkerestek különböző üzenetekben személyesen, és mindenki kiállt a mellett, hogy a belvárosunkban nem szeretnénk a projekt Epelen ismerős már egyébként is az a helyzet, amikor ide költöztetnek más kelletből beváról. Én most lenne. ezeket a részeket kihagynám, tehát én csak érzékeltetek korábbi eseményeket, de megmaradok a jelennél és megpróbálok tárgyszerű és tényszerű lenni. Így nagyon röviden említem, hogy április 29-én szerdán, tehát a múlt héten megszólalt német Szilárd, a utcai hajléktalan szálló tervének visszavonására szólította fel a főváros vezetését, ha nem veszi rossz néven, ezt itt most hosszabban nem résztetezném ez kevésbé tényszerű és inkább politikai hangulatot keltő. Nagyjából a rávaló válasz is ugyanilyen volt, és annak érdekében, hogy a mi kettőnk viszonya konstruktív maradjon, én ezt innentől kezdve hosszabban nem részletezném. Különös tekintettel arra, hogy nem német Szilárddal, hanem Borbé Lénártal beszélgetek, aki ezt követően hat pontban összefoglalta a hajléktalan száló ügyét. Az első pont így szólt, kiderült, hogy Karácsony Gergely egyszemélyes döntéshozóként Csepel városában hajléktalan szállót akart nyitni másodszor, mindezt teljesen antidemokratikus módon titokban a csepeli önkormányzat megkérdésével a Csepeli emberek véleményének figyelmen kívül hagyásával akarta végrehozni a munkálatokat, Leginkább éjszaka végezték, hogy ne keltsenek vele feltűnést. Harmadik pont. A cél az volt, hogy Budapest belvárosából több száz hajléktalant költöztessen el Cseperre. Négy, amikor ez kiderült, online petíció indult. Öt karácsonyegély azt állította, hogy több kerületben terveznek létrehozni új hajléktalanszállót. Semmilyen más helyszín nem volt és aztán a városháza került szóba. Erről is lesz még szó, fontos tudni, hogy kerületünkben elegendő férőhaj van a halétan emberek számára, sőt üreg, üres ágyak is vannak. Azt kérdezem öntől, hogy amikor május 4-én, ami már itt van a kertek alján, a május 7-e van, arról lehetett olvasni a Fővárosi Önkormányzat hollapján, hogy Csepel helyett a Budapesti Városházán létesül hajléktalan karantén, akkor az önt is a meglepetés erejével érte, vagy önt valaki korábban értesítette arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat elállt eredeti szándékától? hogy teljesen őszinte választ Először is örültem annak, hogy sikerült megakadályozni a beállásunkba hajléktalasztáló létrehozását. Kettő, meglepett a hír, de leginkább a helyszín levet meg. Három, és azért mondom, hogy teljesen korrektül válaszoljak erre, én a biztonság kedvéért elrendeltem változtatási tilalmat azon az ingatlanon. Viszont mielőtt ezt megtudtam volna, a képviselőtestület összes tagjának elküldtem a szándékomat véleményezésre, és azt is szeretném elmondani, hogy nem csak kormányzó, hanem ellenzéki párt, pártok is emellé álltak, és nyilván mindenki megnyilvánult valamelyik ilyen formában. És például a demokratikus koalíciónak a képviselői olyan választottak, amiben nem foglaltak állást, hogy támogatják vagy elutasítják a, a változtatási tilalmat, hanem csak sejtették, hogy tudomásuk van arról, hogy Valamilyen döntés született a városágon, és ez hamarosan nyilvános lett. Amikor erre rákérdeztünk, akkor sem adtak egyértelmű választ, hogy mi történt, de nyilvánvalóan gondoltuk, hogy a háttérben uh, akkor történhetett valami, és mindkiben itt uh, történt is. Ebből is az látszik, hogy az egy teljesen pártoktól független álláspontja. És így végül teret. is ez a rendelkezés veszélyhelyzet idején a polgármester részéről a változtatási tilalom, azt nem is rendeltem, mert nem volt rá szükség. Elrendeltem a változtatást. tilalmat és fenn is tartom. Tehát ez ettől független megszületett? Megszületett, igen. Hát még mielőtt nyilvánosságra hozta a főpolgármester a, a döntését, az a döntését, Azelőtt már elrendelés. És ez egy azonnali hatályú valami volt? Ez egy azonnali hatályú, igen. Ami jogilag egyébként megáll egy olyan épület esetében, ami egyébként nem a önkormányzat tulajdona Igen, így van. Azt kérdezem öntől, hogy ha volt, tehát ha a tapasztalat, hogy a munkálatokat ezzel párhuzamosan azonnal abba hagyták-e? Nem hagyták abba azonnal, még most is láttunk a területen a mozgást, azt gondolom, hogy és bízom is benne, hogy most már a levonulásnak a fázisáról van szó. Azt kérdezem öntől, hogy ezt követően kapott hideget, meleget Nézőpont kérdései melyik, melyik? A főpolgármester azt mondta szomorú hogy újabb politikusok bizonyították, hírből sem ismerik a szolidaritást, és inkább jó szendékú polgárokat hergelnek az elesettekkel szemben, a bajban ellőtni azokat, akik a legnehezebb helyzetben vannak számunkra nem elfogadható, és bár a főváros megtehetné, hogy a tulajdonában álló cseped ingatlant használja a célra, inkább saját épület fogad hajléktalan embereket. Az a véleményem erről, hogy ez egy álságos politikai mosakodás, az számomra nagyon beszédes, hogy Csepelen az egyházak is mellém álltak ebben a kérdésben, mert az, amit Karácsony Gerge, illetve sok baloldali média folyamatosan próbál hangsúlyozni, hogy hol van itt a keresztény érdekel, hát itt abszolút ez az ügy, erre nem lehet ráhúzni hogy mi nem a keresztény és nem a szolidaritás értékrendjét használjuk, hiszen a segítséget ott nyújtjuk, ahol arra szükség van, mi segítünk. Tehát Csepeli önkormányzatra nem lehet elmondani, hogy nem gondoskodik a hajléktalanokról, nem gondoskodik a, a, a rászorulókról. Itt uh, hiába próbálja meg a főpolgármester erre az egész ügyre ráhúzni, az, hogy itt a szolidaritás hiánya van, egyáltalán nem erről van szó. Tehát, hogyha megkeresett volna, és erről az ügyről beszélünk, akkor lettek volna esetek konstruktív javaslataink. Nem, ez a, ez a, ha van olyan, hogy legérdemibb, ez a legérdemibb mozzanata ennek a történetnek és őszintén sajnálom, hogy a főpolgármesteri hivatalban jelenleg nincs olyan kontaktom, akit megkérdezhetnék ez ügyben, hiszen a kiegyensúlyozott tájékoztatás ezt megkívánna. Ugyanakkor a történet itt nem ér véget, csepelt, illetően véget ér, de ezt követően a belváros önkormányzata szintén megdöbbent fogadta azt, hogy az ő területén, hiszen ő továbbra is egy másik önkormányzatnak a területén jön létre a hajléktalan szálló függetle attól, hogy maga az épület kinek a tulajdonában van, és tiltakoznak, hogy ehhez a tiltakozáshoz, és itt teszem hozzá, hogy a Mi Kettünk beszélgetése örvendetesen kevés politikai elemet tartalmazott, ami azért is lényeges, mert ez nem egy politikai történet, ez egy hajléktalan ellátással kapcsolatos koronavírus járvány, veszélyhelyzettel kapcsolatos történet, egy fokozati sorrend betartása, vagy benemtartása, és az, hogy a önkormányzata a pestis rácok révén adta tudtul a tiltakozását. Én nem tudtam, hogy a pestis rácok az a belváros önkormányzatának a magyar távirat irodája, de ez már őre semmilyen vonatkozásban nem vesse árnyékos, se napfényben nem állítja. Hozzátéve, hogy azért az egy meglepő momentum és bármennyire is furcsa a belvárosi önkormányzat mellett szól, sok szempontból, hogy a hajléktalanok támogatása eddig is önként vállalt feladatként 10 millió forintot nyújtanak évente év az oltalom karitatív egyesület számára, hiszen az oltalom lett volna az, amely a szakmai munkát végzését vissza kell térni Kisamrúcs főpolgármester helyettes levelére, amit ön írt, hiszen ott egy karitatív szervezetről van szó, és nem nevezi nevén, ami szintén hát hozzáállás kérdése, hogy mennyire de ezt itt most nem minősítem, és azt írja a belváros önkormányzat, hogy azon kívül, hogy érde, 10 millió forintot nyújtanak évente, 30 fő részére nappal és éjjeli menedik helyett, valamint egy utcai szociális, és munka, szociális munkást is biztosítanak, és amikor a Pesti srácok megkereste a főpolgármesteri hivatalt, hogy reagáljon, akkor azok egy mondattal válaszoltak, pontosabban a mondat kettővel. Frissítés a főrelés önkormányzat válaszolt kérdésünkre, mármint, hogy mit gondolnak erről, ez így szól, mert az emberi életvédelmét mindennél fontosabbnak tartjuk. Pont azért, pont az utolsó mondat az öné. Nem is mondom, hogy tanulság. Azt hiszem, ilyen összeállításban nézők, hallgatók ezt a történetet nem ismerhették meg. Kíván-e bármit még hozzáfűzni a történethez? Igen, talán annyit a, a belvárosértől is megértem egyébként. Itt, ha visszagondolunk az önkormányzati kampányra, meg mindarra, amit eddig hallottunk, hallhattunk karácsonyi Gergelytől, akkor folyamatosan azt hirdette, hogy mindenki budapest hogy mindenkit bevonnak a döntésbe, nem hoznak döntéseket a lakosság nélkül, még egy részvételiségért felelős főpolgármester helyettes is kinevezett. És ugye sokáig nem tudtam én, hogy mit jelent ez pontosan, de mint kiderült az a részételiség, az valóban az, hogy tényleg a minden döntéssel kikérik a helyek véleményét. Éppen ezért is eléggé furcsa és viszás, hogy egy ilyen ügyben, egy ilyen jelentőség teljes ügyben, ami gyakorlatilag Cseppelnek a belvárosi képét, a mindennapjait jelentősen megváltoztatja, és az elmúlt időszakban azért nem hallottuk, hogy folyamatosan napi lenne ilyen típusú probléma, hogy nincsen elég hajléktalan ellátó férőhely. Azt is tudjuk, hogy olyan átalakításba kezdtek, hogy ha oda hajléktalan költöztetnek, akkor az nem ideig lényes, hanem az egy folyamatosan ott maradó hajléktalan Hát azért is elképesztő, hogy egyszerűen kihagytak minket, nem kerestek meg, nem tájékoztattak előre, és én szerintem ez volt a, ez volt a legnagyobb hiba a, a történethez. Igen, de legyen ezt legyen menet közben történetre. már egyszer átvettük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Önök, hogy megismerkedtünk. Őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, önök Borbé Lénártot hallották, Csepel polgármesterét, és nem győzőm hangosztatni, hogy a kiegyensúlyozott tájkoztatás, elvárná, hogy meghallgassam a fővárosi önkormányzat oldaláról elhangzó véleményt. Ezt a mondatot, ha nem veszik rossz néven, itt nem fejezném be a hallgatóim és a nézőim, de inkább a hallgatóim zöme ismeri a történetet, a nézőimet nem mutatnám. Voltak kontaktok, eltűntek, elvitte őket a cica. Ma, 2020 má 7 hetedike van és csütörtök 4 perce elmúlott reggel, fél 8 óra, ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők és egyáltalán valamint a János, Én Volnék műsora 14 éven a nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Önök rövidesen megjelentés fognak hallani. Müller, Péter, ezen a héten már másodszor Erzsébet város polgármestere. Azt kérdezem öntől, nem hogyha önnek ezügyben tennivalója lenne, bár ki tudja, lehet, hogy mindennel kapcsolatban van tennivalója, ami a 7. kerületben zajlik. Tehát csak annyit mondok, hogy Kádár étterem. Kátár itt étkezde, pontosabban mondva, egy picin helységről van szó, amely. Hát talán túlzás nélkül állítható, hogy Erzsébetváros kultikus helye volt, és most is az csak be van zárva. Ez pontosan így van. Ugye Erzsébet városnak több ilyen kultikus helye van. A Kádár érkezde abszolút a, egyik legfontosabb, és mindenképp biztos hogy személyes élménye hűződik hozzá. Ugye nem az az igazi baj, hogy be van zárva, hanem az, hogy eladásra fog kerülni és hát én azt gondolom, hogy egy ilyen kultikus helynek, amikor eladásra kerül, akkor nyilvánvalóan a közfigyelem középpontjában van, hogy az önkormányzat is figyeli, hogy mi fogott történni. Megkeresték az önkormányzatot, hogy segítsen? Az önkormányzat megkereste a kádár itt kezdét, vagy jelen pillanatban ez a feladatok súlya alatt és számtalansága okán nem következett be? Hát a kázállítköző tulajdonosai az én tudomásom szerint nem keresték, meg az önkormányzatot mi értelemszerűen nem kerestük meg, hiszen ez egy vagy mondjam, egy magántulajdon. Az én legjobb tudomásom szerint egy ingatlan kereskedőnél vagy egy ingatlanosnál, vagy hogy szokták ezt mondani, ő, ő kezeli ezt az ügyet. Én ebben a pillanatban azt nem látom, hogy az önkormányzatot mit tud tenni, hiszen még egyszer mondom, hogy magántulajdonról van szó. De mivel hát azért ennek a helynek kulturális ez a mi jelentése van, hát nyilván az önkormányzat én személy szerint annak örülnék, hogy ennek a helynek a jelleg a tulajdonos váltást követően sem változna meg. Különböző peres ügyekről, vagy jogi ügyekről lesz szó, ami egyébként azért nevetséges, mert az ember azt gondolna, hogy veszélyhelyzet idején Ilyennel az ember nem foglalkozik, mert ahhoz nagyon sok idő kell, és nagyon sok idő most nincs. Amikor én találkoztam önnel egész véletlenül a polgármester hivatalban, akkor se tűnt úgy, hogy ön is aparátusa nagyon unatkozna. Maga a történet, az így szól, bírósághoz fordultunk, így a hetedik keleti önkormányzat a fővárosi kormányhivatal közleménye miatt. Még április közepén adott ki a fővárosi kormányhivatal egy közleményt, a közleményük alapvetően két állításból áll, és egyik sem volt igaz, ezért bírósághoz fordultunk. Fordultunk. Első pont, hamis állítások. Arra kötelezték az önkormányzatot, hogyha veszi veszélyhelyzetben a polgármester olyan döntést hoz, amely egyébként a képviselőtestületnek kellett volna, akkor ezt a döntést és a döntés indokait küldje el a fővárosi kormányhivatalnak. Kettő. Hamis állítások, mivel az önkormányzat ezt nem küldte el nekik, ezért ők, mint törvényességi felügyeleti szerv vizsgálatot indítottak. Majd azt írja, hogy éppen fordítva kellett volna, hogy történjen. Március 11-én az önkormányzatok ilyen jellegi segítséget kértek a kormányhivataltól, április 15-én erre körlevelőkre hivatkozva kérték, hogy a ceglédi és társa ügyvédi irodával megkötött szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat küldjük el nekik. Első állításuk azért nem igaz, mert semmire sem kötelezték az önkormányzatot, erre nincs is joguk, másodszor pedig az az állítás sem igaz, mert semmilyen vizsgálattak nem indítottak, törvényességi felügyeleti szerként egyébként joguk, lenne vizsgálódni, ha úgy látnak, hogy az önkormányzat törvénycsértés követett el. Felszínes vizsgálódása alapján itt, mintha két dolog is kavarodna. Egyrészt az, hogy mit kell önöknek általában elküldeni, és van itt ez a ceglédi ügyvédi iroda, azzal meg most konkrétan mi a frászkonyhó baj van? Ugye, generálisan hagyd mondjam azt, hogy természetesen én különösen az összes munkatársam, az összes kollégám. A legmesszebb vigyázunk arra, hogy egyetlen apró szabálytalanságot se kövessünk el, ugyanis nagyon pontosan tudatában vagyunk annak, hogy a hetedik közölti önkormányzatot, minden kormányzati szerv három nagyikon keresztül vizsgálja. Tehát még véletlenül se követünk el szabálytalanságokat. Ebben az esetben is. hát az, az önkormányzatnak vizsgál. is négy lába van, mint a Lónak, és azért néha megbotlik, vagy megbotolhat, tehát azért, ahol emberek dolgoznak, mondjak még köszönjeket? Igen, nyugodtan, de ettől teljesen függetlenül ez egy olyan négylábuló, ami nem botlik meg. Oké, okay, rendben van. Vég, végtelenül figyelünk. Csak ki ne El, állítsák a önöket a... aztán a végén valami múzeumban, mint valami csodát, igen? Hát nem tudom, hogy csodát, vagy nem tudom, de bármi meg történt. Egy hely, ahol nem hibáznak, igen. A igen, a másik része pedig az a dolognak természetesen, hogy a kormányhivatal olyan dolgokat követelnek tőlünk, az egyrészt nincsen joga, nincsen, hogy mondjam, lehetősége, miközben valóban állításokat tesz. És éppen ezért én azt mondom, hogy ez nagyon fontos, itt nem arról van szó, nem az én hiúságomról, vagy bárkinek a hiúságáról van szó, hanem arról, hogy az ilyen közlemények az embereknek a hivatalba vetett bizalmát rendítik, vagy rendíthetik meg. És éppen ezért én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, Ugye ezzel az önkormányzattal kapcsolatban ne legyenek hamis hírek, ne legyenek féknyúzok, -ok. ez az önkormányzat és ennek az intézkedései ne lehessenek politikai játszmáknak a tárgyai. De ezt, is, ezt is tudja, hogy ez nem az ön elhatározása múlik sajnos. Hát nyilván nem az én elhatározásom múlik, de amit én meg tudok ebben az ügyben tenni, azt én megteszem és meg is fogom tenni ennek a feljelentésnek semmi más oka, és ha szabad így fogalmazom értelmen is, mint hogy világosá tegye az önkormányzat. Oké, de mi a frászkú, hogy hogyan kell ide a ceglédi iroda? Hát mert ugye a, a, a, a kormányhivatal azt feltételezi, amit egyébként mások is feltételeztek jogtalanul, vagy jogtalanul, hogy itt valami olyan kuci kifizetés történt a ceglédi irodának, ami mögött vagy... Ételezik, hogy vagy nincs teljesítés, vagy csak azért van a szegmédi iroda, mert ceglédő, gyurcsánynak, a szegmédi gyurcsának, a néderműlőnek a nem többség. Igen, de milyen jogalapja lenne annak, hogy az, ha netán így lenne, hogy az ezzel kapcsolatos szerződés bekérje a fővárosi kormányhivatal? erről beszél, semmi, tehát nyilván indíthat az elhangzott az előbbi nyilatkozatban is, nyilván indíthatna törvényességi ügyet, de ő is tudja, hogy semmi értelme. Akkor ha bírósághoz fordul az ember, vagy az önkormányzat, akkor a bíróságtól mit vár az ítéletében? Persze is ugye várjuk meg, hogy történik-e bármi. Nem vagyok én annyira optimista, hogy azt gondoljam, hogy egy ilyen is nyomán azonnal megindul az igazság. De netán véletlenül mégis. Azt, hogy mondja ki, azt, hogy mondja ki a bíróság, hogy ezzel a közleményével a kormányhivatal rombolta a hetedik külöti önkormányzatnak a jó hírnevét, és ezzel megrendíthette, vagy megrendítette a polgároknak az önkormányzatba vetett bizalmat. Van más történet is, szintén jogi, újabb feljelentést tettünk, ugye ez arra vonatkozik, hogy ezt az önkormányzat mondja, én nem beszélek többes számban, az önkormányzat beszélhet, ezúttal üzleti titok megsértése és csalás gyanúja merült fel. Régi történet a, a mi kettőnk ismeretségének hajnalán volt már erről szó, csak nem ilyen részletesen. Üzleti titok megsértése és csalás gyanúja merült fel. A rendelők először azt mondták, nem történt bűncselekmény, az ügyészség szerint viszont nyomozniuk kéne, miért ilyen megállapítást tesznek. Rózs Attila, az Erzsébet városi szolgáltató, még tavaly bízott meg cégeket, hogy ellenőrizze a KFT kezelői feladatait, valamint a társaságkezeléssel kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat előzetesen elejegyezze. Majd később felmerül az a gyanú, hogy jogtalan készül egy adatbázis. Kifejezett kérés volt, hogy a munkadójával történt egyeztetés nélkül nem hívhat össze társasházi közgyűlés, de ezt ő mégis megtette. Miután munkadója érdekével szemben dolgozott, a cég, amely alkalmazta őt, felmentette a munkavégzés alól, és kérte, hogy a hollapot adja át, de erre Rózsa Attila nem volt hajlandó. Csak hogy a felmentésről az ügy nem ért véget, ugyanis tények bizonyítják, hogy olyan adatokhoz is hozzájutott, amelyeket már azután adtak postára, hogy őt elküldték a cégtől. Ez azt jelenti, hogy a feltételezett bűncselekmények elkövetésében legalább egy jelegi alkalmazott is segíti, hogy ki ő, azt a rendőrség fogja kideríteni, eh, ahogy ezt szokták fogalmazni, ezek szerint tégla vagy téglák vannak, a szó a 7. keleti önkormányzatnál? Hát én nem tudom, hogy téglák vannak-e. Én csak azt tudom, hogy ez az ügy, amiről most éppen beszélt, ez nagyon sok szempontból ugyanazon a, szabad azt mondani, irányvonalhoz tartozik, vagy irányvonal feszül, amiről az előbb beszéltünk. Nem engedheti meg magának az önkormányzat, hogy legyenek olyan volt vagy jelenlegi dolgozói, akik az önkormányzat nevében visszaélve olyan cselekményeket készítenek, vagy készíthetnek elő, amelyeknek a jogszerűsége megkérdőjelezhető. Én nagyon világosan megmondtam a leges-legelső percében a kampánynak, hogy van néhány dolog, amiben én sem akkor, sem azóta, sem semmikor semmiféle fajta toleranciát nem mutatok. Az egyik nyilvánvalóan a korrupció, a másik pedig azok az ügyek, hogy az önkormányzatnak a legteljesebb jogszerűség alapján kell működnie, minden legapróbb részletében. Nincs olyan, hogy adatokat kimásolunk a saját számítógépünkre, mert van egy adatvédelmi előírás. Nincs olyan, hogy megtévesztük a társaságat lakóit, hogy ki vagyunk, vagy kis vagyunk. Nincs olyan, hogy megpróbálunk visszaélni ö, olyan ö, ismeretekkel, tudásokkal, amelyet csak az rendelkezhet, aki az önkormányzatnál dolgozik. Tehát egyszerűen nem csinálunk ilyen trükköket, mert az az alapja egy normálisan működő önkormányzatnak is országnak, hogy mindannyian betartsuk az előírásokat, és nem azon ügyeskedünk, hogy hogyan tudunk kiskapukat találni, hanem igyekszünk korrekt módon, normális módon a törvények alapján működni. Azt kérdezem, Öntől egy mondat, egy legyen a válasz is, hogyha lehetséges, hogy azt a küzdelmét, amit folytat és amit én nagy figyelemmel követek, azt egyébként a sajtó által a kerület lakói és a szélesebb nyilvánosság vajon milyen pontosan tudja vagy akarja követni? Hát én azt gondolom, hogy én pozitív visszajelzéseket kapok. Nyilván vannak sokan, akik ezt máshogy látják, de az én számomra nincsen sem. Hát hozzátéve, hogy ezek bonyolult történetek, és az ördög mindig a részletekben vészel. Igen, nyilván, de ezért van nyomozás. Én nekem nem feladatom nyomozni. Én nekem az a feladatom, hogy amikor olyan eseményeket látok, amelyeknek az alapján fölvetődik a törvénysértés, akkor arról bejelentéssel kell élnem, és ezt minden alkalommal meg is köszönöm. A következő beszélgetés Fülyes Balázsjal lesz. Én azt tapasztalom, hogy egy új... Mit kéne itt mondani? Szóval, hogy amíg a miniszterelnök úr átadta annak a lehetőségét az elmúlt időben vidéken és a fővárosban is önkormányzatok részére, hogy azok saját maguk hétvégére ünnepeken rendeljenek el mozgáskorlátozást, hogyha egyébként ők azt indokoltnak látják, az elmúlt időben tendenciává vált, hogy ennek a mértékét közéleti emberek, szakemberek, nevezetesen orvosok, és aztán lassan a politika is, ebben az esetben mindig az ellenzék, tehát az ön ellenzéke, aztán a kormánypárt túlzónak találja, vagy kifogásolja. Ez konkrétan a hetedik kerületet nem érinti, de maga a tendencia jelen van, és könnyen lehetséges, hogy egyszerre a hetedik kerületet is el fogja érni. Azt kérdezem öntől, hogy én ezt érzékelj-e, és minden pillanatban azt is látja-e, hogy amit egyébként ezügyben kormány és önkormányzat lehetővé tesz, pontosabban mondva nem tesz lehetővé, az értelmes döntések sorozata. A 7. sok szempontból, hogy mondjam, ez egy ilyen szerencsétlen körülmények, szerencsés közilejátszása okán. Ugyanakünk nincs egy olyan problémáink, hogy mi legyen a római parta. Jól beszél, a Margitszigetről lesz most. szó. Tehát, hogy ezekkel nekünk nincsenek különösebb problémáink, éppen ezért a hetedik kerület, hogy mondjam, tehát kívül fekszik ezen a konfliktuszónán. Ugyanakkor azt nagyon világosan kell látni, hogy a, hogy a járványügyi előírásokkal kapcsolatos viták, azok nem egyszerűen szakmai viták. Tehát ne csináljunk úgy, mintha itt csupán és kizárólag a szakemberek véleménye számítana, arról nem is beszélve, hogy a szakembereknek sincs egységes véleménye számos esetben. Tehát, ugye tegnap a nyilván nem. Már róka egy törnösebb titkot. E, volt egy fővárosi összpolgármesteri e, egyeztetés, tehát ott volt rajta minden frakció, nem csak a, e, hogy mondjam, nemcsülő köztársaságpárti frakció, nem minden frakció ott volt rajta, e, ahol a e, szemelvejt szerintem rektora tartott egy előadást, vagy e, egy bevezetőt, egy tájékoztatót. Nagyon, Bíló. Világos volt a, igen, Bíló, és nagyon világos volt az ő elmondásából, és szakemberek között is nagyon-nagyon jelentős nézeteltérések vannak. Például a tekintetben, hogy mennyire lehet a jelenlegi előírásokat felazítani? ezek mit jelentenek, hogyan kell ezeket alkalmazni. Tehát egy számos olyan tényező van, amiben valószínűleg nincs egységes szakmai álláspont, plusz nyilvánvalóan különböző egyéb szempontok is szerepet játszanak. Mekkora esélyét látja annak, hogy még a veszélyhelyzet idején legyen olyan periódus, ahol önkormányzatok és kormány egyfelé húznak? Én azt remélem, hogy sok hiány lesz, ez a az értelme. <gül> Igen, csak hát az egész mai beszélgetésünk korábban Borbé Lénárt Csepel polgármesterével másokból nem ebbe az irányba mutatnak. Igen, de hát ebbe az irányba kellene működnünk. Tehát hogyha ezt a veszélyhelyzetet is arra fogjuk kihasználni, hogy, a, hogy mondjam, a politikai vitákat kiterjesszük, akkor az nem sok jót jelent a járványnak a legyőzése szempontjából. Tehát azt gondolja, hogy a járvány kacag a markában? A járvány nyilván katasztrófa bizonyos mértékig a malkában. Plusz ugye azt, hogy szeretném mondani, hogy mi nagyon sokszor, mi polgármesterek nagyon sokszor kértük az operatív törzset, a kormányzati irányító szerveket, egy hogy a rendelkezésére álló adatokat osszamál meg békele Nem kell ezeket, ha ők nem akarják feltétlenül mindenki számára, de hát mégiscsak a, a, a kerületi, vagy a fővárosi főpolgármesternek, vagy a kerületi polgármestereknek, vagy a vidéki polgármestereknek, Ezeknek elmondhatnák végre, hogy mi a tényleges helyzet, mert így mindenki csak találgat. Incselkednek önökkel. Hát én nem tudom, hogy ezt incselkedésnek lehet lehetne nevezni. Így marad, de úgy közül... gondoltam, ez egy megfelelő kifejezés. Ugye nem fedi a tartalma, de jól hangzik. Tehát ez egyszerűen egy rossz stratégia, tehát hogy pont azok az emberek, akik egy-egy közösségért felelősek, azok nem ismerik a tényleges adatokat, Ez lehet incselkedésnek, nevezni a ilyen rossz viccnek tartom Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre Én állást, köszönöm. mint tapasztalhatja, többször is beszélgethetünk egy héten, üres pillanataink nem nagyon vannak. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nieder Müller Pétert hallották. A hetedik kelet polgármesterét a beszélgetés egyben megjelentés is volt. Reggeli álmokfutásomban engedjék meg, hogy felhívjam fűries balást, és most belefussak ámokot. Nem tanulság nélkül, való, ez a mai reggel ugye kezdődött Borbé Lénártal, majd Nider Péterrel beszélgettem, és most ön a sorban a harmadik. Ha látná a tévében, azt láthatná egy iszonyatos mennyiségű papíron van mert a fejem ugyan káptalan, de van egy sor dolgot, amit az ember jobb, hogyha pontosan kérdez. Azt kérdezem öntől, miután elmúlt április 30-a, de még nem miért április 30-ához térnék, Ülésezik a parlament, és ezt Vera Jurova is érzékelte az Európai Bizottságban. Ülésezik a kormány. Azt kérdezem öntől, hogy miért nem ülésezik a közfejlesztések tanácsak? szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Február végén volt az uh -huh. utolsó ülés, én azt gondolom, hogy május második felében vagy június legelején legkésőbb a következő ülésre. sor fog kerülni, ugye a... De volna miről beszélni? Az a kormányhatározat, ami létrehozta a Fővárosi Közfejlesztések tanácsát, az azt mondta, hogy két havonta Uh, ülés ezen, uh, uh, most itt a járvány helyzetre tekintette, lehet, hogy egy hónapos túlsza, csúszás lesz ebben, de én biztos vagyok benne, hogy heteken belül a következő ülésre a sor Jó, tehát akkor nyitott ajtokokkal dörömbölök. Ez hát, az egészen biztos a kormányzat működik, ahogy is mondta, a parlament működik. A, a fővárosban ugye most egy a, egy, egy személyben hoz döntéseket, Karácsony gergeje a, a jogszabályoknak teljesen megfelelően, cseh konzultatív, se döntéshozó jogkörrel a közgyűlés nem működik a fővárosban. A, szerintem a közfejlesztések tanácsának, mondom, heteken belül megtartjuk a következődés. Hány héten belül? Hát ezt tudom mondani, én nem, itt elfoglalt emberek naptárát kell egyeztetni, de május végén, június legelején a legkésőbb biztos erre leveszem a nagy. Jó, estetőt. ha élet még, akkor majd emlékeztetem rá. Kérjen számon. De, de számon nem kérem, figyeljen azért. Majd egyszer főnök leszek, de akkor se kérek számon. Én egy demokratikus főnök leszek. Munkacsoport felállítás. Akkor jelentkezem. Épp, rendben van. Munkacsoport felállítása a fővárosi önkormányzatok forrásainak és bevételi rendszerének áttekintésére 1 2020 02 27 FKT határozat munkacsoportot hoz létre a fővárosi önkormányzatok forrásainak és bevételi rendszer, ugye ez az iparűzési adóval kapcsolatos bizottság népszerű nevén, amely április 30-ig fejezze be a tevékenységét és javaslatát nyújtsa be a tanácsnak. Bennem van a hiba, hogy én ezt a javaslatot nem találtam, miköz ebben április 30-a elmúlott már hat nappal, meg néhány órával? Fogalmi nem kizárt, ha mi beszélgetünk, hogy önben legyen a, a hiba, de egyébként itt most ténylegesen is kizárt. A, ugye ez egy február 26-ai, vagy 27-ai határa. 27. 27. A, ugye még hettekkel a, a veszélyhelyzet bevezetése előtt született, és ezt követően a főváros kereset meg bennünket azzal a kezdeményezéssel, egész pontosan Kisambrus Főpolgármester helyettes úr engem főpolgármesterel egyeztetve, hogy a járványhelyzetre tekintettel ennek a munkacsoport fölállítását, ezt halasszuk el addig, amíg már jobban láthatóak a járványhelyzetnek a következményei. Épp tegnap egyeztünk meg főpolgármester helyettes úrral abban, hogy akkor megkezdjük a munkacsoport munkáját, Itt vagy ezen a pénteken, vagy jövő hét-hétfőn fogunk először összeülni. Elfogadtuk azt a kezdeményezését a fővárosnak, hogy várjuk ezzel a munkacsoporttal. Most viszont eljött az idő, hogy megkezdje a, a, a munkáját, és azt pedig betartottuk, hogy az iparűzési adóval kapcsolatban semmilyen döntést nem hozott a kormány sem április 30-áig sem azóta. Értem, az ön kedvéért, vettem egy demokratát, ami nekem egyébként általában nem szokásom, ha majd egyszer négy szemközben találkozunk, akkor hosszabban is tudom ennek mit okát adni. a sokszínű sajtó különböző termékeket? Én ezt értem, hogyha én a még ki nem dobott gyűjteményemből megmutatnám önnek azt, hogy mit írtak rólam a demokratában, akkor nem biztos, hogy a kezébe venni. Ezeket én te soha nem mondom véletlenül. Tehát engem ma reggel olyan szóvirág még, aminek ne lenne gyökere, nem hagyott el, hogy kellőképpen szókép szavaros. <gül> Kö költői hangulatban van e úr. E igen, Engem kifejezetten ösztökél ez a veszélyhelyzet, mert szakmailag hihetetlenül mondta, többször is. izgalmas. Azt kérdezem öntől, hogy miközben a cikk szerzője Bándi Péterben azért ott van a szándék, hogy önbe odaadja mindjárt a választ, mert szerint egyetérte azzal, hogy Karácsony Gergely üldözi az autósokat, konkrétan egyetért Karácsony Gergely az autósok üldözésében, amit én kérdésképpen biztos nem tettem volna föl, de ön, mint Vitézi Dávid főnöke beszélne arról, hogy az a tervezet, amely valójában egy nagyon fura valami volt, hiszen mindenki azt gondolta, hogy Karácsony Gergely forgalom Korlátozásokat akar elrendelni záros határidőn belül, és különböző sebességek korlátozásával, ám kiderült menet közben, hogy ez tulajdonképpen egy javaslat, amit konzultáció fog követni, aminek aztán ellentmondott az élet, mert Kovács Kázmér, az autóklub ügyvédje arról írt, hogy ez az anyag már számtal olyan mondatot tartalmaz, amely konzultációkat követően jött létre, mert hogy egyébként az autóklubban már konzultáltak, tehát ez egy meglehetősen összetett és némileg ellentmondás, Anyag. Önnek van-e ehhez valamilyen észrevétele, különös tekintettel arra, hogy egyfelől van, másfelől fogalma nincs az embernek arra nézést, hogy ebből valami lesz-e? Igen, hát valóban minket is meglepetésként érte ez a kezdeményezés, mert mi nem tapasztaltuk előzményét velünk, nem lett -e egyeztetve, de azt is hozzá kell, nem, hogy nincs olyan jogi kötelezettség, hogy a fővárosnak ezt a kormányzattal egyeztetnie. Kellene, de mi is úgy érzeteltük, hogy erről nem volt szó most itt a, a veszélyhelyzetes járvány védekezéssel terhelt időkben, de nézzük a dolgot magát. Tehát, ha jól értem, akkor az az irány, hogy sávlezárásokkal és sebességkorlátozásokkal forgalomszervezési változtatásokat vet fel a, a főváros. A kiinduló pontban egyet tudunk érteni. A, ugye a nagyvárosokat, és hát Magyarországon Budapest az a hely, ami a legnagyobb városunk, sőt, az a térképen talán az egyetlen látszó magyar város. A, a biztos, hogy itt lakunk a legtöbben, a legsűrűbben, és itt vagyunk a legsokfélébben. A városi együttélés az mindig bonyolult egyensúlyoknak a rendszerek. Különböző emberek, különböző életmódok, különböző generációk. Tehát a város az az egyensúlyok összetétele. És a közlekedésünk is egy egyensúlyi rendszer, amiben az egyéni autós, a közösségi közlekedés, a kerékpáros és a gyalogos közlekedésnek az egyensúlyát kell újra meg újra megtalálnunk. És én abban egyetértek a főpolgármesterrel, hogy Budapest közlekedésében szükség van új egyensúlyra, egy új egyensúly létrehozására, hogy szükség van a kerékpáros és gyalogos barát intézkedéseket alapos konzultációkon alapuló megfontolására, majd, majd fokozott óvatos bevezetésére, de ugyanakkor itt tényleg egyensúlyra kell törekedni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne essünk át a ló túloldalára, és ne hogy az autósokat ellenségnek kiáltsak ki bárki is. Autóval közlekedni nem debiancia, az autós az nem mumus, nagyon sokaknak ez munkaeszköz, a család életszervezéséhez elengedhetetlen. Ez az egyik megjegyzésem, a másik pedig, hogy azért kell óvatosnak lenni, mert az azért viszonylag könnyen belátható, hogy ha, ha korlátozzuk a keresztmetszetét az autós közlekedésnek a sávlezárásokkal, és a korlátozott keresztmetszetben lelassítjuk az autósokat sebességkorlátozásokkal, akkor különösen a forgalmas helyeken ez dugókat és nagyobb környezetszenést okoz. Voltatán... Több mint tíz éves, több mint tíz éves az a, a életkora a budapesti gépjárműparknak, tehát itt bizony vannak túlkoros környezetszennyező járművek is, és hogyha mellettük halad az ilyen dugóban arra szóló környezetszennyező gépkocsik mellett halad a kerékpáros meg a gyalogos, akkor hát ő is szívja azt, amit nem kéne, tehát a végén mindenki rosszul járhat, olyan, ami fokozatosan kellene. Azt kérdezem, hogy a késlág volt, az egyik az, hogy az ön a nézőpontja szerint, vagy az ön elgondolása szerint a parkolási helyzet az akkor fog-e változni, amikor megszűnik a veszélyhelyzet, vagy ez sokkal inkább azzal lesz összefüggésben, amikor a főváros elnyeri a vidéknek a státuszát és a mozgás korlátozásának a jelenlegi szabályai megszűnnek vagy enyhülnek. Nem feltétlenül csak ez a két eset lehetséges. Miért Lehet még a harmadik? Azt azért, hát azt azért látjuk, hogy a veszélyhelyzetnek véletlen a járvány jelenléte és kiszámíthatatlansága miatt egy ideig még velünk uh -huh. lesz a veszélyhelyzet. Ugyanakkor azt már most látjuk, hogy szerintem ezen a héten, ha városban jár kell valakinek, végzem a munkámat. Tehát járok kellek a városban, akkor azért én úgy érzékelem, és másokkal is beszélve mások is, hogy a forgalom az enyhinde növekszik, miközben jogi értelemben nem következett be változást. Tehát szerintem itt e, e, nem doktrinernek kell lenni, és nem a jogi státuszhoz kell kötni. Figyelnünk kell vezetésének kormánynak a, a Budapesti és nagyvárosi forgalom alakulását, és ha a forgalom eljegy olyan mértéket, hogy az ingyenes parkolás fenntartása az már nem életszerű, nem hasznos, akkor, akkor majd ebben az ügyben a lépni kell, itt van egy másik kérdés is, amit nagyon kell figyelni. Ugye a főváros úgy döntött, hogy lezárja a nagykörútnak az egyik sávját. Így. A... Ez a pontosan a... ez lett volna a kérdés, hogy önnek van-e arra elképzelése, vagy van-e együttműködés, hogy nem a nagykörút, hanem az összes többi út is, hiszen nagyon sok ilyen út van. A kerékpárosok örülnek neki, az autósok néha bosszankodnak, de a dolognak az a lényege, hogy a főváros lépett a koronavírus járvány kapcsán, hogy ezek a bicikli sávok, ezekről önnek van -e elképzelése, vagy tudja, hogy ezek meddig maradnak fönn? Hát ez a főváros döntése, tehát tudom. Én, azt nem tudom megmondani, hogy meddig maradnak fönn, azt ők, ők tudják. Remélem, hogy vannak erre modell számítások, meg van egy folyamatos forgalomfigyelés. Szerintem ez egy helyes lépés akkor, amikor a gépkocsik, és most ezt tapasztaltuk az elmúlt hetekben, lassan két hónapban, jelentősen vissza, ugye nagyon leesett a forgalom Budapesten. Ezért is lehetett gond nélkül bevezetni az ingyenes parkolást kevesebb, mint a felére esett vissza a járvány előtti időben, mikor a legmélyebb ponton voltunk most a járvány alatt a gépkocsi forgalom. Ilyenkor le lehet zárni. De azért számolni kell azzal a hatással is, és ezért kell nagyon figyelni, és itt rugalmasnak, nem doktrinernek kell, praktikusnak, pragmatikusnak kell lenni, mert ahogy enyhül a helyzet, vagy egyszerűen a lakosok úgy gondolják, az emberek, akik munkába járnak nap, mint nap, hogy enyhül a helyzet, és többet tudnak kimondulni, vagy többen járnak újra munkába, és nem homofizma vannak, uh -huh. és ugyanakkor meg mégiscsak félünk továbbra is a járványtól. Ez a kettő együtt azt fogja eredményezni, hogy nem kizárt, hogy a gépkocsi forgalom, főleg ha a vészhelyzet megszűnne, az egy, akár egy magasabb szintre is állna vissza, mert aki anyagi értelemben megteheti, megengedheti magának a gépkocsi használatot, lehet, hogy egy ideig, Ó, oh, hát figyelj, újabb, újabb kérdések sorozata. Vitézi Dávidhoz intézték de önhöz érkezett. Azt kérdezi egy hallgató, néző netező, megfelelő rész aláhuzandó, hogyha neki éves vérlete van, teszem hozzá, hogy az illető a Horgás engedélyével kapcsolatban is kérdést intézett, de ha nem veszi rossz néven, a Horgás kapcsolatban nem kérdezném önt. Rendes vagyok, ugye? Megtisztelő, nagyon köszönöm. De azt kérdezi öntől, hogy ha neki éves bérlete van, és ebből a jelenlegi helyzetből ő úgy jött ki, hogy ő nem használja ezt az éves bérletét, akkor neki van-e bármilyen oka, jogi alapja arra nézvést, hogy valahogy a BKV-hoz, a BKK-hoz, vagy bármihez, ami B-vel kezdődik, forduljon az ügyben, hogy részleges visszatérítést kapjon, vagy ehhez inkább most nem szólna hozzá? Hát ez teljes egészében a fővárosi önkormányzat kompetenciája. Alapesetben azt tudom mondani, valaha volt jogászként, hogy, hogy alapesetben nincsen ilyen megtérítési igényed, de hogyha a főváros méltányossági alapon hozna egy döntést, hogy általában azt mondja, hogy mondjuk a, a, a, az idén vásárolt éves bérleteknek a, a meghosszabbítja a veszélyhelyzet idejével az érvényességét, ahogyan a kormány ugye döntött sok határidő törlesztési moratórium egyebeknek a határidő kitolásáról, akkor az, az lehetne segíteni. Azt kérdezem öntől, hogy önkormányzatok általában, de mi a fővárosról szoktunk beszélni, panaszkodnak az ügyben, hogy a költségvetési helyzetük hogy változott meg. E, a veszélyhelyzetben és általában nem arról beszélnek, hogy több pénzük lett, hanem arról, hogy lényegesen, kevesebb. Ugye a tömegközlekedésről, ha beszélünk, akkor lehet tudni, hogy ott jelentős bevételektől esik el a főváros. Város. Azt kérdezem öntől, hogy az új költségvetés, amit a közeli napokban fog majd beterjeszteni a pénzügyminiszter, vajon tartalmaz-e bármi olyan összeget, amivel egyébként az állam önkormányzatokat, itt most nevezetesen a fővárosi önkormányzatot, szándékosan nem a kompenzálni kifejezést használna, mert ez erre nem jó, de valamit kiegészít abból adódóan, amit elvesztett, vagy ez más utom módon történik, vagy semmilyen módon se történik, vagy értelmetlen a kérdés, és ugorjuk át. Nem, a kérdés, az messze nem értelmetlen, én most mégis nem akarom szépíteni, ha úgy tetszik, megkerülöm, de adjon nekem egy percet, hogy ezt egy perc. olyan, hogy nem venném el a pénzügyminiszter kenyerét, hogy a, ami ő beterjeszti a költségvetést, annak a részleteiről nem kompetensként költségvetési kérdésekben nyilatkozom, és azért, ha jegyezek meg egyetlen egy dolgot. A, a mi a, a kormányzat a központi költségvetés úgy számolunk, hogy legalább ezer milliárd forint lesz a központi költségvetés bevétel kiesése, tehát ami nem érkezik be a költségvetésben, miközben az államnak a feladatait ugyanúgy el kell látni, és legalább 1000 milliárd forint az a többletkiadás, amit a járvány miatt így fordítunk. Tehát ez 2000 milliárd mínusz az állami költségvetés szintjén. És nem panaszkodunk, hogy jaj, micsoda mértánytelen a helyzet csúnya járvány, hanem azon dolgozunk, hogy megoldjuk a helyzetet. Én ezt javaslom mindenkinek, hogy panaszkodás helyett söpörjünk a saját házunk táján és dolgozzunk. Egyébként abban a munkacsoportban, amiről az első kérdés kapcsán beszéltünk, helye van annak, hogy beszéljünk arról is, hogy milyen Kiesés, egy van, perc, hisz, milyen eszközöket találunk. Fontosnak tartó felvény miniszterelnök úr figyelmét ez egy tegnapi levél részlete arra, hogy az operatív törzs téves tájékoztatást ad a lakosság számára, amikor arról beszél, hogy a központi régió lakosai nem utazhatnak például a Balatonhoz. Nem egy olyan visszajelzés érkezett hozzám, írja a karácsony Gergely hogy jogtalannak látszó rendőri intézkedésekre is sor kerül. A kijárási korlátozásról szóló 71 2020. március 27-kormány rendelet immár szűkebb a központi régióra korlátozódó terület hatája rendelkezik ugyan, de külön személy hatája nincs. Az pedig a kormány rendelet egyáltalán nem korlátozó, hogy a lakóhely alapos indoknak minősülő elhagyás az ország mely területére történhet. Ennek megfelelően a hatályos szabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a budapestiek egyebek mellett egyéni szabadidős sporttevékenység céljából, akár Budapest területén, akár máshol elhagyják a lakóhelyüket, Kére miniszterelnök úr szíves intézkedését abban, hogy ilyen megtévesztő tájékoztatásra, a jövőben ne kerülhessen sor, és akkor innen rövidesen, miután a Balaton elhagyjuk, átmegyünk a Margit-szigetre. Hát, vagy rögtön át is a budapestieket, először is a legfontosabb, hogy ez ágában sincs senkinek a szükségesnél jobban korlátozni, pláne nem Büntetni. Szerintem a budapestieket egy nagy köszönet illeti meg, mert nagyon fegyelmezetten működtek és működnek együtt a korlátozó intézkedések betartásában. Kifejezetten hálásak lehetünk a budapestieknek, mert azt se felejtsük el, hogy itt a legnehezebb betartani a korlátozó intézkedéseket. van. Hát illetve nehéz meg lehet tenni, csak nagyon bonyolult. Én minden tiszteletemmel a, mondjuk a falus, falu, falun élők iránt, amikor az embernek ott a portája, a kertjének meg könnyen kimegy a határba, annélkül, hogy bárkivel találkozna, akkor egy kicsit könnyebb betartani a korlátozó intézkedéseket, mint egy olyan nagyvárosban, ahol van ha, 300 ezer panellakás, ebben 600 ezer budapesti él, a 300 ezer panellakás felének. Oké, ebben önnek van, de ezzel kivéletesen ne húzzuk Budapest. az időt, ugye itt arról is szó van, hogy a vidékiek eljöhetnek, tehát ez a nem minden, minden, minden rovar, bogár, de minden bogár, rovar vagy fordítva. Megkorlátozzuk a budapestieket annál jobban, mint ami, ami is szükséges, viszont az is jó, hogyha elmehetnek ha ennek jogi lehetősége szönnál, hogyha emehetnek vidékre, viszont az talán még jobb, és ugye itt az átkötés a Margit szigethez, hogyha Budapesten belül a lehető legkevesebb utazással mondjuk a hétvégén azt a szabadidős sétát, sporttevékenységet megtehetik, és ne talasszuk már őket, a hétvégén is a négy fal közé bezárva, ugye azt látjuk. Budapest, ugye ez egy hosszú vita, ugye először, ugye csak, hogy történelmiek legyünk, ugye a miniszterelnök úr döntött úgy, hogy az önkormányzatok számára a hétvégén ünnepnapokon, ugye ez húsvétra vonatkozott, lehetővé tesz olyan rendelet alkotást, ami egyébként a hét egyéb napjaira nem vonatkozik, és olyan korlátozásokat vezethetnek be, amelyeket egyébként a kormány központilag nem akar, és az indoklás az volt, hogy a polgármesterek jobban ismerik a saját területeket, mint ahogy a kormány ismeri. Ez párhuzamosan volt, ahol születtek ilyen döntések, és volt olyan, ahol nem, illetve a városléget kapcsán tudjuk, hogy az a C kategória volt. Az elmúlt időben egyre hangosabb, vagy egyre nagyobb számban szólaltak meg emberek, Budapesti polgárok és az egészségügyhöz jobban értő személyek, időnként politikusok is emlékezetem szerint, például Révész Máriusz, akik azt kifogásolták, hogy a főváros korlátozó rendelkezései nincsenek összhangban azzal, ami egyébként a normális hétköznapok viteléhez szükséges, és meghaladja azt a mértéket, amit egyébként a koronavírus járvány indokolna. Merkeli Béla ezek szerint tegnap találkozott a polgármesterekkel a főváros önk illetőleg nyilatkozott Konopás nóiminak május 1 én illetve hát akkor jelent meg a Mandinernek. Én ebből idéznék. Ő azt mondja, hogy a maradj otthon jelszavát fel kéne váltani, az okosan hagyd el otthonodat vezényszóra, merekedi Béla a SOTE rektor a következőket fűzi ehhez. Fontosnak tartom emellett, hogy használjuk ki ebben a gyönyörű verőfényes napsütésben a nap vírusellenes és immunrendszerünket erősítő hatását, de ne csoportosulva. Mint orvos nagyon remélem, hogy megszüntetik az olyan nagyobb területek lezárását, mint a Dunakanyar vagy a Margit. Sziget, hiszen ezek lezárása inkább növeli a tömeget azokon a helyeken, ahol nincs lezárás. Semmilyen káros, sőt, inkább jótékony hatása van, ha szűk családok közösen sétálnak a szabadban, annak látjuk viszont jeleit, hogy a vírus zárt intézetekben, idős otthonokban a nagyobb számban, erre majd később, ha lesz még rá idő, kitérünk, de most itt álljunk meg a Dunakanyar helyett a Margit szigetnél. Ugye az elején úgy tűnt, hogy ez egy pozitív rendelkezés, és most úgy tűnik, mintha meghaladottá vált volna időben, jól fogalmazok, ha igen, akkor mi a véleménye, ha nem, akkor javítson ki. Én önnel és uh, Merkeli professzorral, uh, aki ugye azt mondta, hogy uh, itt az ideje megszüntetni a, a Margit-sziget lezárását, mert valóban ha onnan kiszorítunk embereket, úgyis kint vannak ebben a verőfényes időben, hetek óta, akkor azokra a helyekre, ahol meg odaengedik őket, többen lesznek és e, sűrűbben lesznek. Ezzel egyet tudok érteni, rugalmasan is hétről hétre változik a helyzet, tehát itt e, e, tényleg folyamatosan kell figyelni, hogy a polgármestereknek néhány pontban nagyon röviden, ha reagálhatok. Tehát a polgármestereknek valóban egyrészt ők vannak közel a saját kerületükhöz, másrészt azért is volt érdemes nekik megadni a a hétvégékre ezt a lehetőséget, hogy további korlátozásokat bevezessenek, mert ők tudják megmondani, lehet, hogy a kerület egyik parkjában vagy egy részén érdemes lett, máshol meg nem érdemes. Tehát a kerületen belül is különbségtét ők tudták megvá... megvalósítani. Most Budapesten valóban azt láttuk, hogy vegyes a gyakorlat. A 14. kerület zugló szocialista polgármestere Horváth Csaba, ő egyetlen egy hétvégére sem tárta Ez a városvigetet, hanem ő inkább abba az irányba ment. Hogy, eh, eh, eh, hogy biztosította, hogy a, a látogatható városligeten belül Betartsák az emberi a kiárási korlátozás szabályait. Ugyanezt tette Kőbánya polgármestere a Népléget tekintetében, és ugyanezt tette a 11. kerület polgármestere a Gellérhegy tekintetében, és ezzel szembeni kivétel volt a, a városiget. Tehát azt mutatja, hogy a kerületi polgármesterek inkább tartsuk be a kiárási korlátozás. Kivétel, kivétel volt a, a margitis tegyük lehetővé. Igen. Igen, de azt a főpolgármester kizárta Tehát a kerületi polgármesterek inkább megengedőek voltak, és úgy tűnik, hogy ez működött és telik, múlik az idő, egyre több ö, ideje vagyunk bezártságban, amit csak annyi, én annyit vetettem föl, hogy a könnyebb és egyszerűbb megoldás a tiltás és a kizárás egy nehezebb és munkásabb és több energiát igénylő út az, hogyha telefonos applikációval, szakemberek bevonásával megtalálni annak a lehetőséget, hogy úgy legyen látogatható a Margit sziget, hogy közben a korlátozásokat is a távolságtartást inkább betartsák az emberekbe, valóban itt lenne az ideje, hogy egy ilyen megközelítés kapjon teret. Tehát ön célszerűnek vagy célirányosnak, célirányosnak tartaná, hogyha ezen a hétvégén a fenti eszközök segítségével látogathatóvá válhatna a Margit sziget? Én ebben nem szeretnék beleszólni, most meglátjuk, hogy a kormány, ugye Ujás Gergely ma a kormány volna elmondja, hogy milyen esetleges szabályváltozást hozott, illetve hétvégére fönnmarad-e Főpolgármester, kerületi polgármesterek korlátozási joga érdemes megfontolni. Van gyakorlati példa, a Városliget, a Népliget elért egy működőt, lehet, hogy működhetne a Margit sziget is. Akar-e kommentárt fűzni a BKK vezérigazgatóinak a felmentéséhez, amely egyezzünk meg, hogy békeidőben, most nincs békeidő, hát egy olyan cifra történet, ami biztos, hogy többet érdemelne időben, mint amennyit mi tudunk neki szállni, mert hogy ebben a történetben, ben mint Csepben a tenger, benne van egész Magyarország, benne van a szexuális abúzus, benne van egy párkapcsolati történet, amihez elvileg az íg egyat a világán semmi közünk nincs, mármint egy alkalmazottnak és egy vezérigazgatónak a kapcsolata. Benne van a demokratikus koalíció Draskovics Tibor révén, aki egy bizottságnak a vezetője, és így megjelenik benne egy politikai szál, és megjelenik benne ugye a szakmai szál, amely nevezetesen különböző szakmai tévedésekkel összefüggésben állapítaná meg a BKK vezetőjének a menesztését, miközben annak az indoklásában csak bizonyos elemek vannak, az elsőként említett elemek, amelyek ugyanakkor úgy tűnik, hogy a valós elemek voltak, azok teljes egészében hiányoznak. Hát csak egyet érteni tudok önnel, itt a a legbiztosabb az, hogy, nem, hogy bizonytalanságban vagyunk, és nem igazán tudunk semmit. Tehát a fővárosnak valóban tisztáznia kéne, hogy mi a csuda történik a BKK házatáján, mert amit ön még nem is említett, hogy a, és akkor itt van megfűszerezve az egész azzal, hogy néhány hete egy nagyon rossz menetrendi döntést hozott a békát. Ezt neveztem sak hibának igényt. És centire fent, álltak az emberek három napig a, a budapesti tömegközlekedés járataink, ki tudja a fertőzést, hányan hogyan ragasztották át egymással, messze nem önhibájukból és saját döntésükből a budapesti utazók, azok, akik egyébként munkába járnak és viszik a bálukon az országot, tehát hogy nem tudjuk, hogy mi történt, annyit tudunk, hogy két-három hónapja a pályázati úton már az új városvezetés de saját döntése volt, egy hosszú pályázat után megbízták a vezérigazgatóasszonyt, asszonyt, majd két-három hónap múlva az általuk interjú sorozatok pályázatok alapján kiválasztott vezérigazgató asszonyról, ha jól értem, most azt mondják, hogy nem alkalmas a feladat betöltésére, és valóban azt látjuk, ez az egy kommentet fűzöm még ehhez az egészhez, hogy mi nem véletlenül mondtuk, hogy nem tesz jót Budapestnek, nem tesz jót a közéletnek, hogy a, a, a elnézést a kicsit erőteljes fogalmazásért a legsötétebb, vagy a leg Hát problémásabb gyurcsány időszak, legellentmondásosabb emberei szivárognak vissza a fővárosban. Én úgy tartom, hogy Draskovics Tibornak komoly felelőssége volt abban, hogy a deviza hiteles káosz Magyarországon, ugye pénzügyminiszter volt bekövetkezett, belügyminiszterként sem jó emlékül az ő tevékenysége, nem értettük, semmilyen közlekedési szakértelméről nem tudunk. Nem értettük, ő inkább igazságügyminiszter volt, mint belügyminiszter, nem? akkor elnézést egy ilyen Jolly Joker volt a meggyesi gyurcsány kormányokban, és közlekedési szakértelmét nem tudtuk, nem értjük, hogy miért kellett politikai... Ő igazgató lakon. tanácsi elnök... Ő, a, ő vezeti a BKK-t. Tehát... Jó lenne, ha tisztán látnánk ebben az ügyben, nem látunk, és hát a De egyetérte azzal, vagy nem ohajt abban állásfoglalni, hogy nem írnak ki új pályázatot, hanem a vezérigazgató helyettest kérték fel, hogy töltse be a vezérigazgatói állást, nevezetesen Fendrik a helyzet, ahogy most bekövetkezett meg, amit történik, azt nagyon problémásnak látom, azt, hogy egy vírushelyzet kellős közepén nem pályázattal, tehát bármilyen okból szint volna meg, Teljesen legitimukból érthetően szűnt volna meg a vezérigazgató megbízatása váratlanul, és most nem pályázattal, aminek helyén van, békeidőben helye van, de hogy most nem békeidőben, nem pályázattal, pepecselés átmeneti időre megbíz valakit a vezetésével, ezzel bármilyen közcégnél, önkormányzati cég egyet lehet érteni miután valószínűleg nem velem akarja tölteni az estét, elmondom, hogy milyen kártyalapok vannak még nálam, és választhat, és aztán eldönteheti, hogy egy hét múlva, két hét múlva... Hogy... Egyet. Mondom, uh, itt van a Pesti otthon, és természetesen van egy saját lehetőség is. A Pesti otthon uh, és annak a szerű ellenőrzései, amelyek hát az ottani életet ezt most inkább nem fejezem be, a Nyugati Pályaudvar tetőszerkezetének felújítás és ezzel kapcsolatban fürjes Balázs megnyilvánulása. Letarolták a vitukinál a parkot a építés, miatt, arra kérték Baranyi Krisztinát, hogy ne engedélyezze a stadion további építését. Momentum, 2025. hó négy kormányrendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigélési rendelkezésektől való eltérésekről, aztán berobbanthatja az összeomló lakáspiacot a kormány csodafegyvere, 5%-os lakás, áfa és a rosdaövezetek. Nem mondhatja, azért van itt pár kártya, amit felajánlhatok önnek. Jegyzetelek is, hogy tudjak választani. Egyet. Időnk van, mert, időnk, ah, egyet, jó. Ugye, amit kettő életeket nem választhat nem nem, az nem választ általam nem, nem említettek a, közül. Nem, nem, nem. Én kötöm magamat ahhoz, amit mondott, hogy fegyelmezett interjú Nagyon szeretném, hogyha legközelebb, akár a jövő héten is a dövezetekről tudnánk beszélni, mert az egy szerintem egy fontos lakáshoz jutást segítő és a gazdaságot élénkítő program, de túl rövid talán az idő, hogy részleteiben menjünk, mert azért vannak izgalmas részletek. Ezekből egyetlen egy dolog tartozik hozzám, ahogy én is így része, a nyugati Májúdvar, ahol, uh, Ahonnan már csak egy ugrás egyébként a tér, ahogy én olvastam, uh, továbbra se tettek le arról, hogy annak a, a, a rendezése... Máv, Máv megkezdi a megkezdi nagyon helyesen a, a nyugati tetőszerkezetének a teljes cseréjét, javítását. Ugye ez az Ejfeliroda tervezte Csarnok, gyönyörű műemléképületünk, mindenki ismeri szégen, ahogy a tető kinéz, meg ahogy beázik már csepergő esőnél is, tehát egy régi adószág. De a tető alatti állapotok se hétköznapiak? Ott is e, e, van e, dolog, egyébként a tető alatt is e, sok minden történik majd ebben a néhány hónapban egy teljesen új utas tájékoztató nagylátfal e, forgalomszervezési beavatkozások lesznek. Amit én itt elmondtam, ezen a sajtótájékoztatónk az az volt, hogy a, a vasútat látom én a Budapesti és a Budapesti Agglomerációs közlekedés aranytartalékának rengeteg kihasználatlan lehetőség van a vasúti közlekedésben, városon belül hiszen az egész város városi állomásokkal tartítva átszövi, átszövik a, a vasútvonalak, és csak egy statisztikát hadd mondjak Budapesten belül az utazók 60, az utazások 60%-a történik közösségi közlekedéssel és 40% egyéni gépkocsi közlekedéssel, viszont a város határ átlépésénél ez rosszabb, mint fordított az arány. 66%-a a városba érkezők meg gépkocsival érkezik. Ha a vasúti közlekedés megbízható, komfortos, gyors, akkor alternatívája tud lenni az autós közlekedésnek és egy környezetbarát, klímabarát közlekedési mód, tehát mi sok lehetőséget látunk a vasútban. És valóban eh, szeretnénk megkezdeni a tervezését a nyugati tér átalakításának. Ez az autópálya szerű felüljáró, ami nagyon rontja a városképet is kitakarja az egyik legszebb budapesti épületet, ezt az elfelféle csarnokot, az nagyon rossz megoldás, és a teret is lehetne humanizálni gyalogosabb barátabbá, és, és zöld felületekkel tarkítottabbá. Nem, úgyhogy ez van munka bőven a Egy kérdésem a végére belejött, hogy akkor majd időben értesítsen, hogy a jövő nem beszélgetünk-e, vagy sem, mert nem panaszkodom most, a műsor most, meglehetősen. Most, most mondom, hogy akkor, Jó. Az pedig, az, hogy én nem vagyok Karácsony Gergének sem a barátja, sem pedig a főnöke, pszichiáterek, különösen nem vagyok, de ha az ember a Facebook bejegyzéseit követi, akkor ott meglehetősen nagy ingerültségről lehet szerezni sz Kérdezem öntől, hogy önök között van-e olyan párbeszéd, ami egyébként alkalmas arra, hogy az ember felhúzza magát, vagy ezek az indulatok, pro kontra indulatok, ezek az önök közötti kommunikáció nélkül is létre tudnak jönni? De egyetlen egy olyan személyes találkozót, négy szemközt, hat szemközt, nyolc szemközt, én nem tudok, és mondjuk Gulyás miniszter úr sem számolt be nekem erről. E, e, hogyha nélkülem egyeztetett e, főpogármester úra, ahol indulatok... E, nem, én azt kérdezem, e, hogy van-e önök között rendszeres párbeszéd, hiszen arról lehet hallani, hogy Müller Cecília nem veszi föl neki a telefont, azt kérdezem, hogy önök beszélgetnek-e? Minden esetben, minden esetben fölveszem a, a, a telefont, hol Karácsony Gergelyel beszéltünk személyesen telefonon az elmúlt hónapokban, nem egyszer, nem kétszer, hol kisombrus általános főpolgármester e, Helyettessel. Ez a legjellemzőbb. Én is látok egy kettőséget, amikor egymás között vagyunk, akkor tudunk az ügyekre koncentrálni, és szerintem mindenki a megoldásokat keresi. Néha nekem is van olyan gyanúm, hogy kommunikációs, meg politikai tanácsadók általán nem ismert szempontok szerint szerkeztenek kommunikációs anyagokat, megszólalásokat de én mindig azt mondom, hogy koncentráljunk az ügyekre, mindig tegyük be az, ez, ez is lehet szerintem a közfejlesztések tanácsának a záros határidőn belül való lesz. Jó, lesz. Re <laughs> rendben vanok. Ok. Attól felmentem, hogy a kormánytagja legyek, nem tudom, hogy milyen hatást tudnék gyakorolni az országra, megmaradok ebben a székben. Viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm, minden jót. Viszont köszönöm. hallásra... Önök Balást hallottak. Mit taschenrechner in hand... Önök röviden termék megjelentést fognak hallani, nem lesz nagyon hosszú. Jó reggelt kívánok lehet! Györgyevics Benedek a ich bin a mit Igen. Több gombat is I be kell nyomnom. Uh, találtam... Um, egy olyat, hogy közbeszerzési értesítő 2020/77 negyedévről tájékoztató hirdetmény típusa és ebben kérem alássan a Városliget és egyben a Liget Budapest projektjéhez kapcsolódó teletet illetve a Városliget Zéleti Vagyonkezelésében egyéb jogcímen használatában lévő teleteket objektumokon az őrzés védelemről van szó, nevezetesen a Valtonról illetve egyéb használata a lévő területeken, a feladat lehet objektumőrzés, recepciós és látogatóirányítás, valamint személy és vagyonvédelmi feladatok. Csak apróság, és igazán nem szeretném senkinek az idegeit borzolni, hogy a rövid meghatározás első pontjában egyébként szerepel az új nemzeti galéria, mintha egyébként az létezne. Erről tudsz? Ez egy ö, mostani ö, kiírás, vagy a régi, nem tudom most így sorszám alapján megítelni ezt a dolgot, mert hogy ugye az a helyzet, hogy amikor kiírtuk a, azt az őrződében... Közzététel dátuma 2020. április 21. iktatószám 6590 per 2020 CPV kódna, arról aztán végképpen nincs fogalmam, hogy az micsoda, az 797 tízezer kötőjel 4. Ja, ez így már segítség a CPV kódok alapján, természetesen be tudom azonosítani rögtön. E, tehát ez a mostani, mostani közbeszerzési kiírás, nem ez az előzőnek a folytatása, ugye mi megállapodásokat írunk ki őrzésvédelem tekintetében uh -huh. is, ami egyébként egyel, egyel szélesebb körül, mert nem csak hagyományos objektumőrzési feladatok vannak ebben építési területeknek az őrzései, hanem ugye az üzemeltetési tevékenységhez köthetően a folyamatosan uh, kinyíló intézményekben a szolgáltatások ellátása, úgyis, mint a játszótéren az animátoroknak uh -huh. a feladatai, vagy éppen a Millennium házában már a teremőröknek a feladatai, de itt helytálló az Új Nemzeti Galéria és a innovációháza helyszínének a meghatározása, hiszen ezek perma építési területek, amelyek el vannak uh -huh. kerítve. De jól beszélsz, nagyon jól beszélsz, hiszen itt az van, hogy területeken vessző objektumokban. Tehát ami objektumként van. nem létezik, területként létezik. Igen, igen, igen. Tehát most még nem valósult meg a tettenérésnek az a klasszikus amikor egy őrzésvédelmi közbeszerzésen keresztül derül ki, hogy mégis nekilátunk a galéria építésének, de a területét egészen biztosan addig, amíg végső döntés nem születik arról, hogy a volt Petőfi csarnok helyén, ami, hogyha az ember bejut oda, és biztos lesz majd módunk egyszer együtt is bejárni a területet, az tényleg egy kicsit ilyen holdbéli tájra hasonlít, mert... A Petőfi csarnoknak ugye az elbontása megtörtént, és bár időközönként az azbest jogatnak riogatnak azok, akiknek az azbest Veszélye riogatás népi sportja az egy ilyen közkedvelt tevékenység, de ott tulajdonképpen most az egykori nagyiparcsarnoknak is még az alaptestei találhatók. A mi elképzelésünk egyértelműen az volt, hogy amikor megindul a galériának, a mélyépítése, akkor ezek az úgynevezett alaktestek, amit gyakorlatilag úgy néznek ki, mintha egy második világháborús bunker romjai között mozogna az ember. Ezeket akkor fogjuk kibontani, és akkor fogjuk megkezdeni a építését. tekint építését tekintve, hogy a galéria építése legalábbis prolongálódik, de mondjuk azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy jelenleg sem kormányzati sem önkormányzati oldalról nincs szándék, így aztán a Városleget sem tervezít perma ennek az elindítását, így ez egy jogos kérdés, hogy mi lesz ezzel a területtel, mert hogyha ennek a terület, ezt a területet rekultiválni kéne, akkor ez több százmilliós horribillediktú, akár milliárdos nagyságrend is lenne a jelen szerint, viszont ha itt egyszer mégiscsak építkezés történik, akkor... akkor Jó, de ennek jelen pillanatban de facto van őrzése? de facto van őrzése. Hiszen az a helyzet, hogy ugyanúgy, mint az egy közlekedési múzeum területén. Hmm. Hiszen ezek át egy építési területek, át kettő egyébként, ezek veszélyes. És akkor azt mondja meg nekem, légyszerűs beledek, hogy van-e arra nézvést bármi mondandóda népnek, hogyha nem születik döntés az ott lévő ingatlanoknak a felépítéséről, ugyanakkor ott vannak ezek a területek, hogy ezeknek a kvázi hasznosítása, vagy nem tudom, mi erre a megfelelő kifejezés, tehát hogy ezek, ezek el, mi lesz, hogyha Netán mégis arra azért döntés születik, hogy a kerítéseket elbontják, és a mögöttes területnek valamiféle izéje lesz? Az mi? Van ilyen elképzelés? Nem tudok ma erre válaszolni, hiszen jelenleg a vonatkozó szabályok alapján van egy érvény, érvényben lévő városlegeti építési szabályzat, ami per ma még egészen biztosan építési helyet jelöli de Jelenleg van egyébként olyan kormányhatározat, ami ebben a másodpercben az Új Nemzeti Galéria, az Innovációháza és a Városligeti Színház felépítését írja elő feladatként a Városliget ZRT számára. Oké, azt és kérdezem tőled, hogy a netán kertészeti munkát akarnátok végezni, és erre lenne egyébként felhatalmazás és pénz is, az elvégezhető lenne a korlátozási tilalommal, ellentétben mondván, hogy ennek egy feloldása született a, a törvényben. ha um... A nagymamámnak kerekelen... Rendben, rendben, rendben van, rendben, rendben van, meggyőztél, meggyőztél, rendben van. Ma van a Magyar Sport napja, ebből az alkalomból szeretnénk veletek, ez a Liget Facebook oldalán van megosztani a legfőbb információkat a park felújításának második üteméről, ami már nagyban zajlik őszi bezárulóan, megnyírnak a következő parkelemek, amik megnövelik, amik vagy amelyek megnövelik a sportolási lehetőséget a Városligetben, két bérelhető sportpálya belép rendszerrel a nagy játszótér mellett, három ingyenes gumiborkulatú sportpálya, kosárlabdapálya, röplabdapálya, több célú, street workout pálya, egyéb sportlésteresítmények, tékbalasztal, sokkasztalok, szabadtéli asztali, terész két kilométeres futókör. Mikor várható ez? Ez gyakorlatilag a nyár folyamán, illetve a kora ősszel minden elkészül. Nyilván a vírus helyzet függvénye, hogy mikor fogjuk tudni ezeket ténylegesen a nagy közönségnek átadni, de egyértelműen az a cél, bízva a legjobbakban, hogy itt azért az iskola a szeptemberben el tud kezdődni, és ezzel párhuzamosan az összes ilyen típusú facilitás már használható lesz a Városligetben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. már a másodszor ezen a héten. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm, szia! Önök Györgyev is beledeket hallották, a Városégez ZRT vezérigazgatóját termékmegjelentést hallottak, és most felajánlom a társaságomat. 0 0877, bármilyen témában. Jó álmokot futottam, kezdtem Borbénén ártal, folytattam Niedermüller Péterrel. A szendvics középső részében volt még Füriás Balázs, majd egy újabb szerettem zártam le, ő György Benedek volt. 061877. 0877 Ma a 2020 május 7-e van, csütörtök. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok Kovács, vagyok. érdekelni szeretnék, hogy mi az oka annak, hogy a pesti idős otthon naponta elhangzik többször is, főleg öntől is, illetve, bocsánat, nem főleg, de öntől is. Borsodnádas, meg senki nem említi önt se. Azt is meg kéne már nézni, Rendben van, ha a riport nem tartozik Borsonnádas, akkor nem vetem fel nekik, ahogy a horgászengedés sem. Egépként, ön, Egyébként ön. egyáltalán nem szoktam a pesti úti otthonról beszélgetni, illetve egyszer beszéltem az igazgatójával. Ne vádoljon olyan, ami nem része bocsánat, a műsorabnak. Az... Ok, elfogadom. Valamitől távol tartottam magam az elmúlt időben az a politikai hangulatkeltés, ami egyébként nem áll távol a Kejfejancsi természetrajzától. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt hallgattam ezt a két reportot. mind a kettő, ez volna egy rövid hozzátenni, valami az a hajléktalan kérdés, ez hogy nem egészen értem a önkormányzatot sem. önkormányzatottságot. és mit nem ért rajta? Azt nem értem, hogy mi arra hivatkozott, hogy Medecsának is támogatták őket. Hát én egy egyszerű ember vagyok, ezért egyszerűen fogalmazok, nem szép dolog. Tehát én ezt olyan... értem, uram, de hogyha van egy jogi egyeztetési forma, amit be kell tartani, akkor az, hogy ön egyébként mit tart szépnek és mit nem, nem gondolja, hogy teljesen közömbös, ugyanúgy, mint hogy én mit gondolok róla. Lehet, és közben mondaná. elmondja, hogy a maga részéről hogyan tesz eleget annak a kötelezettségének, amely kötelezettségének eleget kell tennie, és egyébként elmondja az ötödik kerület önkormányzat, hogy hogyan támogatja az oltalom egyesületet. Tehát én azt gondolom, hogyha ön felül egy politikai hangulatkeltésre, avval én nem tudok mit kezdeni, én nem fogom kivenni a lovat ön alól. Hát én sem gondolom, hogy a de az nem egy ér, hogy az egyházak is támogatják. De nem is az volt az ér uram. Az volt az ér, hogy az egyeztetés elmaradt, és ezen kívül a főpolgármester helyettes elnézést kért. Ez inkább érdemi mint az egyházak. Az egyházak buy the véh hangoztak el. Hát ez igaz. Köszönöm szépen, hogy hivat. jó kívánok! Jó kívánok. Két dolog az egyik, hogy, hogy nagyon sajnálom, hogy a Kraftwerk zenéte meghalt, és én is gyászolom benten. A másik pedig, hogy úgy tudom, hogy 23. háig tart, május 23. tart a budapesti, úgymond kijelási tilalom. Ezt önnek elárulta a gulyás Gergely? Nem, nem, de akkor folytatódik a labdarúgó bajnokság. De most semmi köze nincs ehhez, uram. Ön összeköt... Szezonfazonnal. Mély tiszteletem. Jónak ott kívánok, Kellyvi piros kolléga, pirosváról. Akkor önnél van a szamos. Így van, így van. Egy nagyon fontos dátumra szeretném felhívni a Ön a nézők, meg az internetezők figyelmét Igen? ma éjfélkor jár le a Segítsük Európa őshonos Nemzetiségi Kisebbségeinek aláírását. Ha valaki teheti, kattintson az irdalá.hu oldalra, és még ma éjfélig megteheti, százezer aláírás hiányzik az egymillióhoz. Én azt hallottam a Pesti Lászlótól, hogy nem, nem kizárt, hogy esetleg a határidőt meghosszabbítják, de köszönöm szépen a telefonát. Én is hallás. köszönöm szépen, viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én Nagy Béla vagyok. Én Én fial Ajános vagyok. Szeretném megkérdezni, most a budapestiek mehetnek a Balatóra, vagy nem? <laughs> Hát nézze, az alapján, amit az operatív törzs mondott, az alapján nem. Ha elmegy, akkor hivatkozzon arra, hogy a fialánál azt hallott, hogy a fürjes megengedő. De hogy aztán az a rendőrökre milyen hatást gyakorol, azt nem tudom önnek garantálni. Értem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én magam vagyok az agyrém. Gondoltam, hogy ha valaki elmegy Budapesti lévén Laci kártyával vidékre, egy szállodába, akkor mindjárt a hotelportása följelenti-e. 061-877-0877, ne hagyjanak békén. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiaúli. nos, szerintem kérdezni, hogy Magyarországon hivatalosan ez az úgynevezett reprodukciós rátához napi szinten hozzá tudunk jutni, vagy nem? Ez egy nagyon Olyan jó kérdés, én nem tudok róla, és így aztán nem is fogok erről hosszabban válaszolni. A civila pályámban meg fogom kérdezni a doktort, aki egyébként teszteléssel foglalkozik, hogy ő tud -e erről. Oké, okay, köszönöm. Én is köszönöm. Jó reggelt. Halló! Jó reggelt. Én a kejfeljöntsit ott van. Értem. Tehát akkor majd így kerülök adásba? Vagy nem kérdésben? kerül, már iktatva van. Tessék? Iktatva van. Értem, köszönöm szépen. És akkor visszahívnak? Miért hívnám vissza? Nevét nem Értem. adta le a kisasszonyoknál. Ja, Mire vár? Akkor mit csináljak? Hát leginkább mondja, amit szeretne. Ja, a fülyes válasra ezt a riportot, amit csinálta a fiala úr. És ugye az volt a kérdés, hogy ez a éves igen, éves igen. Viküléke. nem válaszolt rá. Hát mintha nem az ő kompetenciája. A, a Én is válaszolhatok arra, hogy egyébként lesz-e uh, parkolás júliusban, de nem azért reszortom. Ugye a minden Fideszes uh, főhelyftársul azt gondoljuk, hogy ők döntik el a napnyugtát, de nem mindenki ilyen, hogy ez így nyilatkozik. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Mondod, hogy kerül a napi politikát, ez teljesen rendben is van, és azt gondolom, hogy Sűrész Balázsa egyébként azért nehéz hitába kevered, mert általában ritkán mond ellent. Viszont azért azt gondolom, hogy ő nem annyira kerül a napi politikát, amikor azt mondja a legsötétebb Gyurcsány koncs, a Ezek a kis, ilyen kis, hogy is mondjam, uh, kis bomonok, amiket ő azért be, be tud Jó, én azt tudom neked mondani, hogy ha akarod, akkor Karácsony gergejtől a Borbé Lénárt féle történet kapcsán ugyanezeket a jelzős szerkezeteket felolvashatom. Igazad van. Kérek egy új politikus garnitúrát, kérek egy új főpolgármestert, kérek egy új miniszterelnököt. Egyetértek Karácsony Gergely ókán is, pontosan. Figyelj, én ezt értem, de én nem tudok ezzel mit kezdeni. Ha az egyiket megszólom, és a másikat is megszólom, semmi nem változik. Nem gondolom neked volna, csak így, így szóltál a filmet, mikor ezt őt De te teljesen, teljesen igazad van, fárján. teljesen igazad van. Volt már megjegyzés Pirk Józseffel kapcsolatban, amire nem tettem megjegyzést, hogy ezt miért mondta xy aki férfi. Kaptam ezzel kapcsolatos e-mailt, önkritikát gyakoroltam. Én nem gondolom, hogy össze kéne vele veszni, mert egyébként szerintem nem is lehet. Van ahhoz elég ügyes, de, de, de ezeket szerintem kihagyhatná, és akkor tényleg tudna a szerepelni, lenni, amit ő mond, hogy ő, ő Akkor értékeljük szeretne. azt, hogy Én relatíve keveset mondott. De amit mondtál, abban igazad volt. 061 0877 a tv még 135 másodperc van hátra, a rádió egy kicsit több. Holnap Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Menzer Tamás incselkednek majd önökkel az én tálalásomban. Jó reggelt. Jó reggelt. Karl, vagyok! tisztelettel kérdezem, hogy továbbra is tartózkodik a politikai hangulat Igen. Köszönöm. Ilyen a párt! Ilyenek a pártok! Ilyen az éjjel! Földet vissza, nem adunk reakció pusztulja. Melyik földet nem adjuk vissza, melyik reakció pusztulja? nem mondom, meg zsákba macska. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Gratulálok az álmok futásához! <gül> <Én> szeretném megkérdezni, <gül> hogy mi lenne, ha az országgyűlésben, fiatal stílusban kérdezne az ellen. teljesen lehetett, volna igen, tudom, hogy lehetetlen, csak mi lenne Képes volnának -e Jó, boldog karácsonynal válaszolni Higgy el, hogy önmagában az, hogy én, én, én fölmaradtam a médiában, ez majdnem olyan Mint amikor a jégkorszakban azt mondják A mamutnak az állatok, hogy jéj, mi azt hittük Hogy te már rég kihaltál Itt ma egy mamutámok futását Hallották, látták integetek dörö.fi alajanos kuka gmail.com mert a tédé műsorból még fél perc van de biztatom azokat akik velem maradnak és nagyon is maradjanak velem hogy beszélgessünk az akármiről olyan gyönyörű idő van kint én csak a képet látom hétágra süt a nap aztán kiszabadulok majd a szamosba 061-877 0877 szórakoztassuk egymást gyerekek Gondoltad volna, Krista, hogy Pálinkás Szűcs Robert a Mirelly emlékkel kapcsolatban kerül elő ezer év után? 061-877-0877 Nagy általános, ha vagy bizisten itt hagyom Önöket. Semmilyen kötelezettség nincs rám néző, hogy nekem itt most műsort kell vezetnem. Amit ma meg akartam tenni, azt megtettem, ha nem tartanak rám igényt, akkor illa, berek, náda a kerek. 061 0877 először. Leszik én a Deágnébászna. Elmegyek MGP-t olvasni az erkére. 061 másodsor 0877 másodszor. Na jó. Kérem szépen azt az ízét, jó? Azt a klaviatúrát. Megpróbálok aból előcsalni valamilyen zenét, ami nem az én zeném, de nem lehet csönd. 06187-0870 és senki többet. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha.. Nem ez volt az utolsó, akkor pénteken találkozunk. Jó. <gül> Őszintén sajnálom, hogy hirtelen elillantak innen. Igen, írja valaki Ferencváros magazint indít, már keresik a főszerkesztőt. Én tartozom egy pesgővel vagy egy borral horvát Csabának. Tehát az, hogy a Ferencvárosi helyett a zuglói parkolás, az égegyat a világán az egyszen Várnai Lászlónak kívül nem tűnt föl senkinek. Én ezt nem azt mondom, hogy tűnjön föl, csak korábban keresték rajta a Kákát. Tényleg van médiapolitizálás, és ha nem veszik rossz néven, én a politizálásból való kimaradásommal, egyebek között azt is nyugodtan mehetsz, köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy nem kell így tekintettel rám. Azt is szeretném idézni, hogy a médiapolitizálásnak én ne legyek se szerves, se szervetlen része. 8 óra 48 perc van. Élet a pillanata annak, hogy elköszönjek önöktől, miután nem mutatnak irántam telefonos érdeklődést. <tos> Döröpont, fialajanos gmail.com. Az Isten áldja önöket. Próbálok valamit kicsiholni ebből a számítógépből, kiderül, hogy sikerül -e. Társadalmi célú reklám következik.